Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actualitat d'aquest dimecres ens porta a parlar del Bar del Casal i d'un decret d'alcaldia que l'obliga a redistribuir l'espai i a retirar elements no autoritzats pel consistori. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. Un decret d'alcaldia obligat a l'empresa concessionària del Bar del Casal a corregir un seguit d'ocupacions a la terrassa exterior que, segons el decret, són inapropiades. En aquest context, el concessionari del Bar del Casal, Francisco Arco considera que els requeriments estan fora de lloc i que el decret fa un flac favor als usuaris del servei. Visor, en l'empresa adjudicatària de la promoció d'habitatge social del camí del mig de l'illa, ja ha signat un acord amb la companyia Endesa per aconseguir els màxims nivells d'eficiència energètica dels edificis de nova construcció, com és el cas de Tiana. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat organitza aquest dijous l'última càpsula formativa per a emprenedors programada per aquest mes d'abril. I en esports el futbol, Salà Laconaria no pot estar més bona després de proclamar-se matemàticament campió de Lliga del grup 3 de segona divisió territorial. Ho ha fet després de guanyar aquest cap de setmana l'Arenys Amunt per 0 a 2. Tiana, primera hora. Notícies. Un decret d'alcaldia obligat a l'empresa concessionària del bar del Casal a corregir un seguit d'ocupacions a la terrassa exterior que, segons el decret, són inapropiades per la seguretat, funcionalitat i estètica dels espais del recinte. El document requereix a l'empresa adjudicatària del servei a reordenar la disposició de taules i cadires de la terrassa exterior de tal manera que es permeti la circulació fluida i es deixi pas lliure els accessos a les diverses sales i locals. Així mateix es manifesta que hi ha una afectació en l'estètica del conjunt arquitectònic del Casal per la ubicació, a la façana de l'edifici central del casal que acull la sala albenis d'una instal·lació del bar que altera la unitat estètica de l'edifici modernista. Per aquest motiu se n'obliga la retirada i es manifesta que l'Ajuntament no ha autoritzat la seva ubicació. Ho explica l'alcalde de Tiana Emili Muñoz. S'ha de garantir tota la mobilitat i la seguretat, després s'ha de garantir la funcionalitat, el casal és un centre cívic de cultura, no és un, no un bar-restaurant, és un centre cívic de cultura que té un servei complementari i allà doncs, es fan activitats i passa molta gent, a de tenir doncs, una funcionalitat que es pugui accedir amb, amb correcció i per últim, hi ha també un criteri d'estètica, estem en una sala modernista, estem en un entorn que ha, ser, que ha de tenir una estètica determinada, per tant, els informes de cultura, els informes de policia han aconsellat fer una distribució de l'espai que permeti la funció d'oci i de bar compatible amb les altres funcions, que són les més importants, que és seguretat, funcionalitat i estètica. La distribució exigida s'aplica al funcionament diari i deixa la porta oberta que es modifiqui amb el consentiment de l'Ajuntament amb motiu de la celebració d'actes extraordinaris. En aquest context, i quan fas casos dies que el decret s'ha fet efectiu, el concessionari del Bar del Casal, Francisco Arco, considera que els requeriments estan fora de lloc i que el decret fa un flac favor als usuaris del servei. En definitiva, el resultat final és que a la gent del poble l'han reduït de l'espai o les poder estar dintre del Pati del Casal. Aquí s'ha perdut de l'ordre d'un 25 o un 30% d'espai. Això no vull dir que en determinats moments on la sala tingui una necessitat perquè hi gent d'intra en relació a la gent que n'hi ha, doncs evidentment se necessita una sortida. Del punt de vista de façana del teatre, bueno, doncs pues sí, tenim uns elements que són imprescindibles per al nostre servei, el decret d'alcaldia s'ha dictat després de rebre els informes dels serveis tècnics de l'Ajuntament que han inspeccionat el recinte i que han establert les zones on està permesa la ubicació de taules i cadires i aquella altra cada cada lliure per facilitar la mobilitat i garantir també les condicions de seguretat en cas d'emergència. Arco assegura que les repercussions seran més socials que econòmiques. El concessionari està a l'espera de mantenir una reunió amb l'alcalde de Tiana per acabar de posar sobre la taula determinades qüestions amb les quals ha manifestat el seu procés fon desacord. D'altra banda, una altra qüestió protagonitzada també pel desacord entre totes dues parts són els preus de l'última adjudicació aprovada. El plec de clàusules de la darrera concessió contempla anul·lar la diferència de preu en funció de si el servei es presta en barra o en taula, amb un increment de 15 cèntims en aquest últim cas. El concessionari del bar del Casal no està d'acord amb eliminar aquest suplement i precisament en aquest sentit, en el passat ple municipal del mes de març, es va informar d'un requeriment d'alcaldia que s'havia fet a l'empresa adjudicatària perquè els preus continguts a l'acord de la nova adjudicació que incorporava aquesta anul·lació del suplement. Visore, l'empresa adjudicatària de la promoció d'habitatge social del camí del mig a de l'ella, ha signat un acord amb la companyia Endesa per aconseguir els màxims nivells d'eficiència energètica dels edificis de nova construcció, com és el cas de Tiana. L'acord permet la integració d'energies renovables i l'aprofitament de recursos, que, segons indica l'empresa, suposarà una reducció del 30% de l'energia primària utilitzada i les despeses associades a la seva gestió energètica. Així mateix, augmenta el rendiment global de les instal·lacions tradicionals, passant del instal·lacions, al 90% i disminueix l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. El conseller delegat de Visoren, el Tieneng Ramon Ruiz, ha explicat quin és el procediment que se seguirà i com repercutirà aquest sistema en el cost del rebut de la llum al propietari. Fins al que teníem era una central de producció d'eucalenta sanitària i calefacció a base de gas i amb recolzament de plaques solars i la millora substancial amb el tema d'allesa és que a part d'això produïm cogeneració és dir, produïm energia elèctrica que permet vendre energia a la xarxa i al vendre reduïm el cost efectiu de la factura La cogeneració consisteix en la producció simultània de calor i electricitat El gran avantatge és l'eficiència energètica que es pot obtenir del combustible primari utilitzat a diferència de les opcions convencionals de generació d'energia tèrmica i elèctrica per separat. Ramon Ruiz Per un cantor compra gas i aigua, s'escalfa i es produeix calenta sanitària per la dutxa, per entendre'ns, per, per, per a les rentants de les mans, per la dutxa. També es produeix aigua calenta per a la calefacció de l'edifici, però hi ha uns sobrants d'aquesta de, no combustió del gas... Eh, ve un sobrant d'energia. Amb això es fa una cogeneració mitjançant una turbina que genera electricitat. Aquesta electricitat es pot distribuir directament al propi sistema de l'edifici, els elements comuns com l'ascensor, la il·luminació de l'aparcament o es pot vendre a la xarxa elèctrica en cas que no s'aprofiti per l'edifici en qüestió. D'aquesta manera s'aconsegueix una edificació més eficient i sostenible, una altra qualificació energètica de les promocions i una estalvina rebut pel destinatari i usuari de l'habitatge. En aquest sentit Visorent ha manifestat la seva voluntat Candesa informe a cada usuari de quin és l'estalvi que suposa aquest sistema. La primera promoció s’aplicaran aquestes noves mesures és a Gandia i seguiran Tiana Sant Boi de Llobregat i Bigues i Rills. Tiana primera hora. Mestres i membres de la comunitat educativa de l'Escola Lola Anglada s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Ajuntament i han lliurat un escrit amb les seves signatures a l'alcalde Diana Mini Muñoz i a la regidora d'Educació, Maria Antònia Fort, en el qual expressen el seu absolut rebuig a la política educativa endegada pel conseller d'Educació, Ernest Maragall. Alhora, manifesten el seu compromís a impedir l'aplicació d'unes mesures que el seu parer atempten contra la qualitat de l'educació pública. La professora de l'Escola Lola Anglada, Rosa Maria Aragonès, ha explicat alguna de les reivindicacions que han motivat la concentració davant l'Ajuntament de Tiana i el lliurement del TICS. Estem en desacord amb la política que vol seguir sobre el decret de direcció, que dona uns poders absoluts a les direccions, i també estem en desacord amb algunes de les aplicacions de la llei d'autonomia de centre i el que no pot ser és que sempre funcionem a base al voluntariat dels mestres. Nosaltres estem disposats a treballar, ens agrada la nostra feina, però també volem que per part del departament els compromisos que ens havien dit, doncs, els portin endavant. Segons recull d'escrit, el Departament d'Educació ha pres mesures unilaterals que afecten al mapa escolar i a la qualitat i equitat del sistema. En aquest sentit, la comunitat educativa de l'Escola Lola Anglada denuncia la retallada de places de personal dels serveis educatius. Alhora, també lamenta que calendari escolar que preveu avançar el curs vinent no s'adapta a les necessitats del sistema. L'escrit ha estat traslladat a l'alcalde de Tiana i a la regidora d'Educació per tal que es posicionin sobre la política del Departament d'Educació en la mesura de la seva corresponsabilitat i compromís en tot allò que afecta l'ensenyament públic a Tiana. Com l'escola a l'Oranglada, 200 escoles de primària i secundària han participat a diverses concentracions davant d'ajuntaments i dels serveis territorials d'educació d'una trentena de localitats. A banda d'aquesta problemària, protesta, els sindicats també han convocat dues vagues, el 18 de maig i el 28 de setembre. L'escola de l'Anglada, encara que està d'acord amb les reivindicacions, no ha decidit encara si la secundarà. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat organitza aquest dijous l'última càpsula formativa per a embrenedors programada per aquest mes d'abril. La sessió vol fer un repàs de les formes jurídiques més usuals i donar una idea bàsica, fent especial incidència en els avantatges i inconvenients que comporta apostar per una o altra en funció del tipus de negoci. Ho explica la tècnica en creació d'empresa de l'Ajuntament de Montgat, Maria Luque. És una càpsula que va molt orientada a les persones que volen empendre com volen,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 Quins són les condicions per ser per ser individual, quines avantatges té o desavantatges té una forma jurídica com pot ser una societat limitada. Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament amb el suport del Fons Social Europeu, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i la xarxa Inicia per la Creació d'Empreses. L'objectiu és oferir formació als emprenedors en un context de crisi econòmica que sovint incentiva la iniciativa empresarial com a alternativa a una situació indesitjada d'atur. Aquesta és la situació vol complementar les ja realitzades durant aquest mes d'abril, que van consistir en una càpsula formativa sobre les mesures per combatre la crisi i un seminari de creació d'empreses i generació d'idees. Tindrà lloc al centre cívic Les Mallorquines aquest dijous de 10 del matí a 1 del migdia. Per informació i inscripcions podeu adreçar-vos al mateix centre o trucant al 93 469 07 37. Tiana, primera hora. Notícies. El punt de lectura, entre l'art i la publicitat. És el títol de l'exposició que acull des d'aquest dimecres la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. La mostra fa un repàs històric i gràfic del punt de llibre des de la seva aparició fins als nostres dies, passant per l'origen al segle XIX, el modernisme, els punts de la Guerra Civil, el punt de lectura en l'actualitat i el punt de lectura d'artista, entre d'altres. La mostra vol explicar la història dels punts de llibret des de les dues vessants que els han caracteritzat, l'art i la publicitat. I és que, més enllà de la finalitat funcional de separador, els punts de llibre són un reflex també dels moviments artístics i també de l'evolució de la publicitat, ja que sovint han estat emprats com a suport d'expressió de creativitat d'aquests dos àmbits. Ho explica la cap de serveis bibliotecaris de la Diputació de Barcelona, Núria Ventura. Aquests punts de lectura han anat reflectint els diversos estils artístics i ornamentals, però no hem de oblidar que el punt de lectura també s'ha servit de, de publicitat i de propaganda i llavors es troben punts que el que fan és servir una mica d'anuncis de, de qualsevol producte, des de productes farmacèutics fins a d'una doncs botiga o d'una empresa que, que et donava un punt de lectura. La mostra ha estat produïda per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l'autor és Domènech Martínez, que també ha elaborat el catàleg més complet sobre l'exposició. Es tracta del llibre titulat al punt de lectura, a punts d'història i punts d'autor. L'exposició es podrà visitar a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat fins al pròxim 20 de maig en horari de la biblioteca. Radio Tiana, notícies, esports. El futbol sala a la Conreria no pot estar més d'enhorabona després de proclamar-se matemàticament campió de Lliga del grup tercer de segona divisió territorial. Ho ha fet després de guanyar l'Arenys amunt aquest cap de setmana per 0-2 i en un partit en el qual les baixes dels tianencs, que només anaven amb un canvi, no semblaven posar-ho fàcil. Tot i això, el partit es va posar de cara dels homes de Daniel Brabó als dos minuts a l'inici. El rival va pressionar a tota la pista, però no es van sortir amb la seva, ja que els tianencs van tornar a marcar abans de la mitja part. S'enten s'han agife al matx. Amb aquest resultat, doncs, els homes de Daniel Bravo s'endeixen de categoria i ho fan per segona vegada en 2 anys. Malgrat la constant de les nombroses baixes, els dienencs han tingut una trajectòria gairebé impecable en una temporada en la qual només han cedit una derrota. El coordinador tècnic del futbol sala La Conreria, Antoni Bravo, no pot amagar la seva satisfacció i valora la feina ben feta par l'equip. S'han passat de colors per aconseguir guanyar el partit. Però al final lo que conta és que van guanyar i que ja són campions de Lliga. I la veritat és que, bueno, molt contents. Crec que potser no, no hem fet el joc que, que van fer durant tota la temporada passada però bueno, és una categoria més i la veritat és que hem, bueno, jo crec que hem fet una feina molt ben feta i tot, tot, tot el grup està molt content. El pròxim rival al qual s'enfronten és la penya barcelonista Johan, el segon classificat que també ha assegurat el seu ascens a primera divisió els dianencs pensaven que el maig seria definitiu per aconseguir el títol de campions, però l'ensopegada de la penya barcelonista Johan en aquest tram final de temporada ha marcat una distància significativa en la puntuació que ha fet que estiguin molt clares les posicions posicions finals de tots els equips. Es veuran les cares al pròxim 8 de maig, ja que aquest dissabte és jornada de descans. L'entrevista El grup Visoren, l'empresa adjudicatària de la promoció d'habitatge social del camí del mig de l'ella, ha signat un acord amb la companyia Endesa amb el compromís de col·laborar conjuntament en l'impuls i desenvolupament d'actuacions d'àmbit energètic. I precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon el conseller delegat de Visoren, el Tianenc Ramon Ruiz. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem d'aquest acord i precisament de quin és l'objectiu que es pretén dur a terme. Bàsicament els objectius són dos primer, eh, millorar l'eficiència energètica dels nostres edificis i el segon objectiu, que és el que més interessa és eh, reduir el consum i, per tant, reduir la tarifa dels usuaris dels nostres habitatges. I quan es començarà a aplicar aquest conveni? Eh, S'està aplicant ja, la primera promoció que s'aplica és la que estem construint a Gandia i tot seguit ho apliquem a la que començem ara, que són precisament la de Tiana, la de Sant Boi i la de Vigues i Riells. Per tant, el conveni s'aplicarà totes les construccions que Visorent té programades d'ara endavant, però també les que estan en construcció. Exactament. Sí, sí. Uh -huh. Les que ja estan entregades, evidentment no, perquè el model canvia respecte al que teníem fins ara. Uh, fins ara el que teníem era una central de producció d'aigua sanitària i calefacció a base de gas i amb recolzament de plaques solars. I la millora substancial amb el tema d'Andesa és que a part d'això produïm cogeneració és dir, produïm energia elèctrica que permet vendre energia a la xarxa i al vendre el reduïm el cost efectiu de la factura. Això fa més eficient a l'edifici, però com he comentat abans, i és una innovació important, eh, perquè és s'aplica l'ecogeneració habitatge, que fins ara és un tema que estava molt limitat a la indústria i jo crec que som pioners en aquest, en aquest aspecte. És a dir, que l'energia que generi des de l'edifici es vendrà a la companyia? Es ven a la mateixa companyia, a si la xarxa, sí, sí. Per tant, quin serà el benefici que tindran els propietaris de, dels pisos? És una suma i resta. És a dir, eh, per un cantor es compra gas i aigua, eh, s'escalfa i es produeix el calent de sanitària, per la dutxa, per entendre'ns, per les rentants de les mans, per la dutxa... També es produeix aigua calenta per a la calefacció de l'edifici però hi ha uns sobrants d'energia d'aquesta combustió del gas eh, crea un sobrant d'energia amb això es fa una cogeneració mitjançant una turbina que genera electricitat una part d'aquesta electricitat pot anar directament al mateix edifici al propi sistema per fer-lo funcionar una altra part pot funcionar elements comuns de l'edifici com poden ser l'ascensor o, o l'il·luminació de l'aparcament i una altra part es pot vendre a la xarxa Evidentment això té un, és un problema de puntes de consum. Eh, segurament eh, quan estem llum pels ascensors és quan no ens estem dutxant, eh, quan, eh, quan estem llum pel pàrquing és quan no ens estem dutxant, per tant es fa aquesta compensació. Quan ens obre es vent i quan la falta estiva. I en termes econòmics, és rendible eh, per Visorent, en aquest cas, apostar per aquestes edificacions més sostenibles? Sí, sí, sí perquè qualsevol cosa que es pregi eficient a l'edifici és bo. Es bo pel conjunt i és bo pel, pel consum i per la factura final és dir, el, fi al, el, fi cap el que fem és eh, produir, gastar i vendre energia eh, té una certa lògica que, que, que no desperdiciem l'energia que generen els propis edificis mhm uh -huh. I comentàvem abans fora de micro que, de fet, aquestes negociacions amb Endesa per millorar aquesta eficiència energètica en les promocions d'habitatge social ja ve de mesos enrere. El conveni doncs, ha fructificat ara, s'ha signat ara, però, de fet, hi ha una negociació de fons perquè volíeu trobar exactament com encaixar-ho, no? Efectivament. Volíem trobar dos aspectes. Un aspecte tècnic, que... Eh que és l'espera purament de la maquinària i del sistema i, i veure la eficiència i l'estudi que realment sigui rentable i no ens posarem a fer entre comentes un invent d'aquest tipus sense tindre la seguretat de cada funcionar ara ho sabem, l'hem testejat hem vist que funciona, tenim experiència nosaltres ja amb 800 habitatges no fet amb Endesa però amb sistemes similars que ja els tenim a marxar, que funciona i per un altre cantó hi viu un tema organitatiu purament administratiu de com es factura i com es existeix de facturar. Nosaltres el que volem és que el beneficiari últim sigui a l'usuari. Per tant, el que volem és que endessen la factura de cada un dels usuaris, que es reflecteixi i que t'estalvi. Uh -huh. Probablement això que és molt novedós i que fins ara no existia, és l'avantatge. És l'avantatge, probablement és on hem trigat una mica més a posar-nos d'acord. I quines expectatives teniu amb, amb l'aplicació d'aquest nou sistema? Això és una millora del, una millora del model, és dir, el nostre model no, no és ni més bon ni, ni pitjor per, per l'aplicació d'aquest sistema en quant al concepte d'habitatge protegit, però sí que és una millora per a l'usuari I, i tenim clar que nosaltres som una empresa de serveis, nosaltres no, no som una empresa immobiliària que vengui habitatges, nosaltres ens dediquem a llogar habitatges i tot allò que vagi en benefici de l'usuari i que vagi en benefici del propi sistema ens va bé. No ha d'enganyar, nosaltres som una empresa privada i el que busquem és, és tindre rèdits eh, per a cantors socials i també amb un rèdit econòmic i això també ens beneficia. Innovadors en aquesta qüestió d'eficiència energètica però també innovadors en el sistema que empreu en el model, vaja, de, de lloguer que utilitzeu amb sol cedit temporalment per l'administració. Parlem una mica d'aquesta qüestió. Vissor, vam començar amb aquest model fa aproximadament quasi ja deu anys. Fa deu anys eh, vull recordar que és el moment del començament de, del boom immobiliari i nosaltres sortíem a fer habitatge producte en règim de lloguer quan tothom estava fent habitatge en venda i buscant plusvòlgues. No és el nostre model. Nosaltres eh, que fem és construir sobresol cedit per l'administració construïm i es podem entrar a lloguer aquest model que, que avui és eh, relativament normal fa de anys és absolutament innovador som els primers que van fer Catalunya els primers que ho van fer a Espanya eh, mitjançant concurs públic, som l'empresa espanyola que més habitatges ha guanyat en concurs públic 2.300 som els que tenim més experiència perquè en tenim ets, abans, 900 en marxa i és un model que és un model concessionari, no és un model immobiliari. El nostre negoci consisteix en explotar aquests habitatges durant el període de concessió de l'administració. Per tant, és molt important que els, eh, els usuaris dels habitatges estiguin contents, tinguin un bon servei, perquè nosaltres, insisteixo, som una empresa de serveis, no som una empresa immobiliària. I l'altre dia també en els serveis informatius d'aquesta casa ens fèiem ressò de que precisament l'Institut Català de Finances havia aprovat el crèdit doncs, que ha de permetre visoren tirant tirar endavant la promoció d'habitatge social del camí del mig de l'ella. Quines novetats tenim en aquest sentit, és que en tenim? Bé, no, no, està pendent, ja, està aprovat. Uh, crec, que uh, no vull enganyar ho però jo crec que un període només enllà d'una setmana signa no s'ha fet fins ara per un tema purament administratiu és una sèrie de requisits administratius tot això és un mecanisme regulat per la Generalitat amb calificacions provisionals, amb tarifes i imports tant del crèdit com del que paguen els barris fixats i per tant hi ha ser requisits administratius que ja s'han complert i jo crec que segueixen el plànic per a risc Vull dir, jo crec que em sembla que una setmana o dues ho signem i el pla d'inici d'obres és el que havíem marcat que a finals de maig i mes de juny que previst. d'acord, doncs hem volgut parlar amb Ramon Ruiz, conseller delegat d'Avisore, gràcies per atendre'ns Moltes gràcies a vosaltres i fa molta il·lusió poder fer un dels... dels tenim, tenim sembla, 12 o 14 d'edificis i ara ja em fa molta il·lusió fer un, un edifici al meu municipi D'acord, doncs gràcies per atendre'ns i fins una altra Adéu Molt bé, siga, bon moltes dia. gràcies L'entrevista